în încer și pe pământ, nialitată roșii s! Pentru toți cei ce iubesc cuvântul lui Dumnezeu, anunțăm iubiți ascultători cu deschiderea programului L 095 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dumnezeul cerului și al pământului care ne-a chemat la viață, s-a îngrijit ca pe lângă toate cele necesare trupului nostru să ne pregătească și o bogată și variată hrană spirituală pentru sufletele noastre nemuritoare. Astfel, Duhului lui Dumnezeu, amânat pe un credincios slujitor al Domnului în persoana preotului nicuriță, să alcătuiască un mănânchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset din Noul Testament. Iar aceste meditații prețioase au fost prelucrate în cadrul studioului nostru sub forma sub care vi se prezintă pe calea undelor de radio. Iubiți ascultători, cercetăm împreună de o bună bucată de vreme Evanghelia după Luca. Am ajuns cu studiul nostru. La capitolul 7, versetul 33, pe care vom citi de îndată ce vom ispravi episodul următor din povestirea lui Cristina Roy, intitulată În In exil. Am încheiat episodul cu o plăcută impresie asupra Anei, care, în perioada cât a stat și a văzut de doamna Con, evrei ca aceea, deși n-a putut să-i spună nimic despre Mântuitorul, a trăit totuși așa de potrivit vieții Mântuitorului, încât la plecare toți au avut o mare părere de rău că însănătoșindu-se, doamna Con, prezența Anna n-a mai fost necesară acolo. Haideți în continuare să vedem cum se petrec lucrurile potrivit istorii sirii, așa cum ne-o relatează Cristina Roy. Din nou veniseara peste pământ. Afară cădeau picături mari de ploaie. Dar în moară, cu excepția camerei în care măcinau, era cam pustiu. Andrei era acolo la masă și citea primul capitol din Isaia. Era atât de adâncit încât nici nu observă ce făceau ucenicii. De-abia sunetele clopotului îi aduserea aminte de datoria lui. El se ridică, făcu repede ce era necesar și citea apoi mai departe. Ucenicii se uitau la el dintr-o parte. Țineau mult la calfa cea mută. Nu le scăpa din vedere că de o vreme era cam trist și tare ar fi vrut să știe cel captivat atât de mult în carte. În cele din urmă, cel mai în vârstă dintre ei, se furișă lângă el și privi peste umărul lui în cartea în care citea. Erau acolo niște cuvinte subliniate cu creonul roșu și băiatul le citi. Citez. De vor fi păcatele voastre, cum e cărmăzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Multă vreme privi Andrei fix la aceste cuvinte și oftă de două ori adânc. Afară, Ploaia bătea în geam, iar apa urca îngrijorător în pârâu. Roata se întorcea, mașina gemea, domnea o stare de spirit apăsătoare. În acest timp, Ana stătea în bucătărie lângă soba de gătit. Focul ardea vesel și mâncarea de cină fierbea. Ana torsese, dar acum roata ei de tors se odihnea. Cu mâinile în poală, privea în foc. În singurătate ei simți dintr-o dată că o cuprinde îngrijorarea. O copleși o durere adâncă, la gândul că proprii ei părinți o izgoniseră din locul ei natal și o trimiseseră aici ca într-un exil. Dar apoi ei trecu iarăși prin minte cum se purtaseră acolo cu ea în ultimele săptămâni. Mamei nu-i mai era nimic pe plac, tatăl nici nu se uita la ea, iar frații o ocoleau. Nu, ea fusese acolo ca o străină. Da, de fapt, nu mai am nicio patrie." Gândul acesta îi răzbătea dureros în inimă. Dar oare ce le-am făcut? Oare nu i-am iubit mai mult ca înainte? N-am fost eu o fică și o soră mai bună decât pacea și iertarea mi au umplut inima? Poate că n-am ascultat totdeauna așa cum ar fi trebuit, dar mai înainte făcea mult mai des rele și nici nu eram pedepsită. Și acum m-au trimis la bunica care stă printre străini. Dacă n-ar fi fost morarul Cozima așa de nobil cum este, nici n-ar avea de ce să mă îngăduie aici. M-aș duce tare bucuroasă acasă ca să văd cum o mai duc, pentru că știu că am iarăși destule lucruri de cusut. Dar dacă mă aș duce, ar mai fi vechiul cămin ca mai înainte? Ah, nu! Acolo nu mai este dragoste părintească. Poate că nici nu o să mă mai cheme vreodată înapoi? Mi s-a spus că pot să mă întorc înapoi numai dacă promit să nu mă mai duc niciodată la credincioși. Dar asta. Nu. Asta nu se va întâmpla niciodată. Ce s-a întâmplat nu mai poate fi făcut neîntâmplat. Copilul numai prin moarte poate înceta să trăiască. Și eu ar trebui să mor de a doua moarte groaznică dacă aș vrea să încetez să mai fiu un copil al lui Dumnezeu, născut prin harul Domnului. Ei, da, mă pot da afară din inimă. Mă pot trimite în exil, îmi pot arde cărțile mele dragi și îmi pot interzice părtășia cu credincioșii, dar pe Domnul nu mi-l pot lua niciodată. Dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat putere să devină copiei lui Dumnezeu. Totuși, cum o să trăiesc eu mai departe, totdeauna așa de singură și părăsită? Iar dacă nu o să mă mai suporte aici, ce voi face? Lumea este mare și largă. Dar el nu este un cămin, peste tot, doar un exil. Iubiți ascultători, o lăsăm pe Ana să guste ceea ce trebuie să guste fiecare credincios. Să guste și ea o parte din ce a gustat Domnul Isus, din singurătatea, din însingurarea lui aici pe pământ. Să guste o parte din care a gustat Pavel, care a spus, nimeni la meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, să guste o parte din ceea ce gustă fiecare credincios care este aici pe pământ străin și călător ca într-un exil. Adevărații credincioși care merg pe urmele Domnului Iisus, pe urmele lui Pavel, cum a spus el, călcați pe urmele mele căci și eu car că pe urmele Domnului Iisus, neapărat va trece prin astfel de stări, căci este singura potecă spre cer, iar stările acestea sunt menite, sunt trimise de Domnul peste noi cu scopul de a ne izbăvi cât mai mult de tot ceea ce este trecător, ca să ne lege inima tot mai mult de cer. Doamne Tată Ceresc, te rugăm ca și prin mesajul care ne stă înainte să ne înveți mai mult cu privire la starea noastră de străini și călători pe pământ, să ne descoperi mai mult frumusețile Domnului Isus care face ca cerul să fie frumos, și să ne regăm mai mult inima de cele de sus, dezlegându-ne de cele de jos, ca să putem să zburăm tot mai uite spre cele veșnice, să fim împreună cu tine spre slavata și fericirea noastră veșnică. Amin! Când de încercările, mi se par și zilele Prea Muzica Nude. Mă gândesc în momentele acestea, la scumpii mei prieteni, care prin natura handicapului lor fizic, în special, sunt pradă mult mai des unor astfel de gânduri. Ei se aseamănă foarte mult cu domnul Isus, care a ales singur, adică în calitate de Dumnezeu. S-a dezbrăcat de slava lui, a venit aici pe pământ și a luat un chip de rob și s-a limitat la fel ca noi în timp și spațiu. El a devenit un om ca noi, căruia era foame, care era obosit, care simțea durerea trupului, durerea sufletului și durerea duhului. El a îmbrăcat această stare ca să poată mângâia cu adevărat și cu efect pe toți aceia care au handicapuri la rândul lor Fizice, sufletești și duhovnicești. Propria mea experiență, iubiți ascultători, a fost aceasta. În momentul în care m-am simțit foarte depresionat, cu mulți ani în urmă, încercând să mă ocup de problema lor, văzând i cât sunt de apăsați din precina stării în care se află și fiind impresionat de situația lor, am căutat să le ușurez puțin viața. Știți ce s-a întâmplat? Căutând să le ușureze viața lor? Căutând să le risipezi deznădejdiile și apatia lor? Le-am risipit și pe ale mele. De altfel nu spune cuvântul, cine udă pe alții va fi udat și el? Nimeni nu poate să-și ude grădina cu furtunul, cu apă sau cu găleata, fără să se stropească și pe sine. Mulți dintre noi n-ar mai fi săraci dacă ar îngriji de săracii din jur. Mulți dintre noi n-ar mai fi triști dacă s-ar ocupa de, de cei triști din jur. Mulți dintre noi s-ar vindeca atât trupește cât și sufletește, dacă s-ar preocupa mai întâi de boala trupească și sufletească a celor din jur. Domnul să ne ajute să înțelegem bine acest adevăr și să urmăm exemplul Domnului Isus, care, jertfindu se pe sine pentru noi, ne-a câștigat și pe noi și a câștigat și pentru el un nume din punct de vedere omenesc, care este mai presus de orice nume și în numele Lui Isus trebuie să se închine orice genunchi din ceruri, de sub pământ și de pe pământ. Iubiți ascultători, suntem în capitolul 7 de la Luca, versetul 33, pe care îl citesc urmat de gândurile care îl însoțesc. În adevăr, a venit Ioan Botezătorul nici mâncând pâine, nici bând vin și ziceți, are drag. Domnul Iisus se adresează aici noroadelor, cărora le-a vorbit despre situația lui Ioan Botezătorul, care se afla în timpul acela într-un moment critic de cumpănă, pe când se afla în temniță. El înțelesese că trebuie să descrească și că Iisus trebuie să crească, dar nu înțelegea de ce Isus nu crește și rămâne tot cu un chip de rob, la care Domnul Iisus îi trimite un răspuns, uită-te la lucrările mele, și a trimis vorba lui Ioan Botezătorul prin trimis și lui, că el înviază morții, el face pe sur să audă, pe muți să vorbească și toate celelalte lucrări, îndemnându-l pe Ioan să se uite la lucrările și să se uite la efect nu la ceea ce izbește privirea. Domnul Iisus le spune deci în versetul acesta despre Ioan Botezătorul care a venit nici mâncând, nici bând și totuși oamenii l-au acuzat că are drag. Când cineva nu vrea să se întoarcă la Dumnezeu să-L primească adevărul și felul său de-a fi, găsește motive din cele mai năstrușnice. Privește la slujitorii lui Dumnezeu și se împiedică de ei. Dacă un slujitor este reținut în toate mișcările ființei lui și retras din orice frământare a vieții, spune despre el că e prefăcut sau bolnav. Dacă un alt slujitor al lui Dumnezeu este mai liber în mișcări și mai apropiat de oameni, îl judecă aspru declarându-l și păcătos. Adevărul în privința aceasta este unul singur și anume omul fiind nărăvaș, Face tot ce este stă în putință, numai să nu se predea lui Dumnezeu și să asculte de el. De aceea caută fel de fel de motive și se împiedică de slujitorii Evangheliei. E adevărat că un credincios, dacă nu este atent, poate să fie o pricină de potignire pentru un om neîntos la Dumnezeu, dar acest lucru este un accident care se îndreaptă în dată. Cine dorește adevărul, chiar dacă este pentru puțin timp împiedicat, se ridică în dată și ajunge la țintă. Mântuirea lui Dumnezeu nu este condiționată de ceea ce poate să facă sau să nu facă omul, ci de primirea Harului Sfânt venit prin Domnul Isus Hristos. Dumnezeu nu ne mântuiește din pricina vieții noastre morale, ci din pricina prețului de răscumpărare plătit de Fiul Său Isus Hristos pe crucea de pe Golgota. Cine primește prin credință acest preț pentru sine, este mântuit, are viață veșnică. Un mântuit însă este un om moral, sfânt. Ceea ce vrea Dumnezeu de la om este un singur lucru. Să treacă de partea lui, să-i se predea 100% și atunci va ajunge să înțeleagă adevărul în toate laturile lui. Va ajunge la o trăire înaltă și va fi folositor semenilor spre mântuirea și desăvârșirea lor. Să vedeți, omul care nu vrea să aibă o viață sfântă caută tot felul de motive, Caută tot felul de soluții prin care evită, ocolește întâlnirea directă cu Dumnezeu. Asta este cel mai important. Vrei sau nu vrei? Că dacă nu vrei, găsești o mie și una de scuze, ceea ce este egal cu a băga capul în nisip și a crede că vânătorul nu te mai vede pentru că nu-l vezi tu. Dar la acestea mai adaug încă un gând. În Psalmul 50, după ce Dumnezeu arată toate relele pe care le face omul, zice la versetul 21, Iată ce ai făcut și luați aminte ce spune Dumnezeu. Eu am tăcut. Ți-ai închipuit că sunt ca tine. Raportat la politica struțului, ți-ai închipuit că eu nu te văd. Dar auziți ce spune Dumnezeu? Te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfârși și să nu fie nimeni să vă scape. Toți aceia care nu vor acum să știe de Dumnezeu și caută o mie și una de scuze și caută vină la Dumnezeu și caută vină la natură și oriunde, dar nu vrea să stea de vorbă acum cu Dumnezeu, să nu și închipuie că dacă Domnul Dumnezeu lasă în pace și nu-i se întâmplă nimic, nu știe și nu vede, El tace acum, dar va veni o vreme când spune că îți va pune totul sub ochi și să ai grijă că dacă El sfârșie, nu este nimeni să te scape. De aceea, scumpul meu ascultător, dacă nu te-ai întors la Dumnezeu încă, nu căuta vina că ai găsit pe pastor care nu trăiește cum trebuie sau ai găsit pe preotul care nu trăiește cum trebuie, sau ai găsit pe alții care au vină. Nu. Du-te la Domnul Isus că el nu are nicio vină și el te-a chemat la el. Nu te-a chemat la pastor, nu te-a chemat la preot, nu te-a chemat la prezbiter, ci te-a chemat, a zis, veniți la mine, toți cei turzi și împovărați. Nu mai căuta motive în slăbiciunile tale. Ci du-te la el. Iar tu, cel care l-ai primit pe Domnul Isus și spui că nu te poți lăsa de cutare și cutare lucru, nu trebuie să spui nimănui asta. Du-te și spune-i Domnului Doamnei, se tu mai chema la Sfințenie și nu mă pot lăsa de cutare și cutare. Te rog să mă izbăvești. Și el care are toată puterea în cer și pe pământ, așa cum ne spune el însuși la Matei 28 cu 20, te va libera, te va face să trăiești fericit și nu vei mai avea teama întâlnirii cu el, și iar în veșnicie când vei fi la judecată. În loc să-ți totul sub ochi spre o sândă, îți va pune totul sub ochi, dar spre bucuria ta veșnică și slava lui. Prin versetul 34 de la Luca, de la capitolul 7, citim ce spune Domnul Isus în continuare. A venit fiul omului mâncând și bând și ziceți, iată un om încăcio și băutor de vin, un prieten al vameșilor și păcătoșilor. Vedeți, iubiți ascultători, oamenii caută nod în papură și ce cauți, A găsești. Pe Ioan l-au judecat că nu mânca și nu bea, pe Domnul Iisus îl judecă pentru că mănâncă și bea. Cine nu vrea să găsească adevărul, nu-l găsește nu pentru că nu poate, nu pentru că nu are destulă cunoștință, ci pentru că nu vrea. Mai întâi trebuie să știi sigur, să fii conștient că a venit Fiul omului Domnul Isus Hristos. Dacă știi aceasta, atunci vezi pentru ce a venit. El a venit pentru ca să-și dea viața ca preț de răscumpărare nemului lui Adam, căzut în robia păcatului și a morții. Domnul Iisus a venit să aline durerile tuturor celor necăjiți. Așa cum am amintit și în deschidere, El a primit singur să fie limitat în timp, să fie limitat în spațiu, să fie limitat în toate, la fel ca un om, pentru ca să poată simți la un loc cu cei care sunt limitați, a venit ca să invețe pe oameni adevărurile dumnezeiești, care au în vedere viața veșnică, și apoi să invețe lucrurile care țin de viața pământească. Printre lucrurile care țin de viața pământească este și mâncarea. Domnul Isus a venit să invețe pe oameni cum să mănânce, pentru că masa celor mai mulți dintre ei este un laț și o cursă, așa cum scrie la Psalmul 69, cu versetul 22. Să ne uităm, deci, cu băgare de seamă la mântuitorul nostru. Pe el îl cunoști și în felul cum frânge pâinea, cum o împarte fără părtinire, cum mulțumește mai întâi lui Dumnezeu, cum este atent la toți cei care sunt la masă, cum nu face deosebire între oamenii păcătoși, căci toți au nevoie de mântuire și de adevăr. Și uitându-ne la el, îl vedem cum răspundește din ființa lui Duhul Evlaviei și al dragostei și în așa fel, la masa unde stă El nu se vorbește decât lucrurile alese ale Lui Dumnezeu, lucruri care bucură și zidesc pe toți mesenii. Dacă stăm la masă cu Domnul Isus, învățăm de la El adevărata prietenie care duce la viață, învățăm că în prezența Lui nu mai sunt deosebiri între oameni, nu mai există duch de partidă care nu-și mai are locul aici, nu mai există confesiune, ci înaintea Lui Hristos, toți sunt una, adică toți decind din Hristos, după cum mădularele trupului nostru, toate sunt una. Noi n-am văzut că există organizația mâinilor, organizația picioarelor, organizația organilor de vedere, n-am văzut așa ceva în trupul nostru, că ar fi numai o dezbinare. Ce trup ar fi acela care ar asculta de alte comenzi decât de ale creierului? Creierul comandă picioare, mâini, Ochi, urechi și toate. Ce tablou monstruos și caragios prezintă biserica fărămițată în mai multe organizații. Și culmea rușinei și culmea umorului este că fiecare pretinde că ea este trupul lui Hristos. Ca și când Hristos ar avea nu știu câte mii de trupuri, așa după câte mii de confesiuni există astăzi. Ce izbitor este contrastul între această realitate și rugăciunea lui care a fost toți să fie una, nu doi, nu 200 sau atâtea câte, câte mii de confesiuni există astăzi. Acolo unde este Hristos, toate lucrările păcatului și ale egoismului cad și totul devine curat, sfânt și dătător de fericire. O veche carte spune că divinitatea nu are plăcere să vadă pe unul din fiii ei că face pe nebunul, ci definiția nebunului din Scriptură este, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu, de aceea se face pe sine Dumnezeu, așa cum se întâmplă în cadrul confesiunilor. În loc să țină cont de cuvântul lui Dumnezeu care s-a rugat să ca toți să fim una, ei încep să se fărămițeze și își iau fiecare o poziție de autonomie. Pentru Domnul Sfânt, toți și sunt la fel, adică toți au nevoie de mântuire. În felul acesta a stat el cu vameșii și păcătoșii la masă. S-a întreținut cu ei pentru ca să-i facă așa cum este el și nici de cum să coboare Sfințenia făcând-o asemănătoare păcatului. Zice Sfântul Antonie cel Mare: Să ai față de toți o portare prietenoasă, dar să nu-i ai pe toți spătuitorii tăi. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care din toate și prin toate, ne învață adevărurile lui mari Amin Iubiți ascultători, la punctul acesta Anunțăm încheierea programului Le 095 Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Adevărul este că Orice stare de lucruri străină De viața lui Hristos De ființa lui Hristos Între credincioși se datorează unui singur motiv și anume, Hristos nu are de plin control asupra ființei noastre. Controlul acesta asupra ființei noastre, el îl exercită numai în măsura în care îi dăm voie. Din perspectiva spirituală vorbind, credincioșii alcătuiesc toți trupul lui Hristos, fiind deci mădulare unii altora. Analogia aceasta dintre mădularele trupului lui Hristos, care sunt entități de sine stătătoare, cu relația dintre mădularele trupului fizic, care sunt în sine numai elemente fără viață și fără entitatea lor, despre o astfel de analogie se poate vorbi până la un punct, și anume, în timp ce mădularele trupului nostru sunt moarte în ele înșile și ascultă automat de către comandra creierului, mădularele lui Hristos, trupului duhovnicesc al lui Hristos, fiind entități de sine stătătoare, trebuie să practice în mod absolut conștient și deliberat moartea față de voia lor înșile pentru a face voia lui Hristos. Poezia la care o să ascultăm în continuare evidențiază tocmai acest aspect și ne atrage atenția cu privire la împlinirea practică în viața noastră a morții față de noi înșine, fără de care nu putem să avem parte de viața lui Hristos. să dăm deci ascultare. Semnele morții în cel viu Să vedeți! Fiind la lucru, ca oricare credincios, voiam să răscumpăr vremea cum ne-a învățat Hristos. Și fiind unei chemarea drept ambasadori din cer, neavând deci legătură cu acelea care pierd, în timp ce necredincioșii ascultau știri pe pământ, eu, fiind născut din ceruri, ascultam cuvântul sfânt. Eram deci cu ascultarea în Matei către sfârșit despre felul în care Domnul și-a dat Duhul și-a murit. Întâmplările pe care le găsim aici descrise cu prilejul în care Domnul și-a dat Duhul și murise mi-au aprins în Duh lumina unei aplicații care ne ajută să distingem adevărul de înșelare. Să ascultăm întâi de toate ce ne spune aici Scriptura, apoi vom vedea îndată care e și învățătura. Spune deci evanghelistul că, la moartea lui Hristos, mai întâi s-a rupt perdeaua drept în două până jos. A urmat apoi pământul care s-a cutremurat, după care stânci de veacuri din granit s-au despicat. Scena se încheie în urmă cu slăvita înviere, spând sigiliul al biruinței vieții care în veci nu pierde. Înainte învățăturii vreau să fac o precizare menită să justifice tema și a ei aplicare. După cum tot ce se naște din Adam e mort în el, cei născuți din Hristos Domnul mor și ei în el la fel. Deci vom urmări amprenta morții Domnului Hristos pe viața și în umblarea cui își zice credincios. Primul semn este perdeaua de la templu ruptă în două. Asta îmi deschide drumul să trăiesc o viață nouă. Semnul al doilea e pământul care s-a cutremurat. Deci pământul vieții mele e ca și desființat. Semnul al treilea, iată, piatra stâncilor s-a despicat. Nu mai sunt, deci, surd ca piatra, ci ușor de înduplecat. Semnul ultim e învierea sfinților care au plecat să se arate ca dovadă vie de necontestat. Deci în noua mea umblare vor fi atâtea fapte sfinte care vor uimi ca morții când se scoală din morminte. Dacă în viața mea trăită, pe pământ, aici jos, nu sunt semnele acestea, vai, eu nu sunt cu Hristos. În Hristos nu pot să intre cei care nu au murit, cum nici el nu ne-a dat viața până când nu s-a jetuit. Doamne, luminează-mi mintea și ajută-mă de acum să trăiesc cu bucurie moartea pe-al vieții drum. Amin. Armura noastră e aliață, Cu Duhul ne luptă mereu. În clunta luptă nu ne pasă, Cu noi e Dumnezeu. Viața, fapta și cuvânt, și abundul cu el îmbăieșcă